Василь розвів руками. Тарас і Марія перезирнулися. Виявляється, найдиковішу брехню вже пророків. Ви сприймаєте на віру, не піддаючи елементарній критиці. Це вже прояви зомбування. Ви навіть вірите, що бій із князем пітьми уже скінчився, Армагеддон зник. За наші душі сили світла і темряви уже не б'ються, бо зник носій зла, а зло існує, бо його, як ви стверджуєте, накопила гріховна енергія людства. От як обробляють голови і душі наших людей, новітні і старі лжевчителі. А скільки з'явилося і сект лжемісіонерів і лжехрестів я недавно була на такому збіговиську. Оксанин голос прорізався тихо і заспокійливо. Всі повернули враз голови у її бік. Мені просто запропонували поїхати з групою кращих студентів на відпочинок у Крим. Чого б не поїхати? Ні разу там не була, моря не бачила. А виявляється, що все це робить секта багатого мільйонера – власника підприємств по всьому світі, який оголосив себе Христом, що вже й прийшов зі Сходу. Не більше і не менше. І він завойовує собі покірних по всьому світу, витрачає на те велетенські гроші, утримує готелі, бази, будинки відпочинку, щоб завербувати усе більше тих, що повірять у нього. На його підприємствах працюють його ж сектанти. Йому допомагають помічники з Кореї, Америки, Росії, України. Перед групою студентів відпочивала група інтелігенції, яку опрацьовували. Потім група жінок. Він навіть диктує, хто з ким із його секти має одружитися. І вони одружуються. «Іде страшний бій за Україну», – Василь голубив теплим поглядом Оксану. Він любив свою племінницю. Головній щось одвічних українок. Зодягалася елегантно, носила довгі сукні, заплітала косу. Це вже зовсім інша битва. Сатана перебрав уже всі методи, усі криваві бойовища і пустився в безкровний, але найпідступніший. Йому потрібні українські душі і дух. «За Україною велике майбутнє», – знову сплеснув Ірин Голос. «Є версія, що Атлантида була саме тут, де живемо ми, і що вона ще підніметься». Грядуть великі зміни на планеті. Знову буде одна, як і колись, мова. Звісно ж, що це буде язик єдінства, Юрко глумливо дивився на Ірину. Дарма ви іронізуєте. Одна моя знайома контактерка казала, що в космосі спілкуються російською. Космос володіння відпалих ангелів. «Он чого цю мову з такою сатанинською силою нав'язують нам та й всім народам?» засміявся Василь, і всі також розсміялися. А це тому, що її взяли собі на озброєння космічні брати. Це стало надто помітно на землі. Хоча мова і невинна, але лукавий таки взяв її собі на озброєння. Не говоріть Ірина більше нікому подібних речей. То все його витівки. Бог нічого нікому не нав'язує і не поневолює. Подібне розраховане, вибачте, на атару баранів, а не на людей. Іде полювання на духовність України. Душа її потрібна. Замордована, зазомбована душа, щоб знову з нею можна було робити, що заманеться майстрам пекла. Колись знищувався інтелектуально-духовний гумус України, а нині потрібні душі – слухняні, покірні, всеїдні. Хоча все має свою логіку. Коли знищуються плодючі ґрунти, то миршеві вродять миршовий плід. З яким можна гратися, як заманеться. Ірина замахала руками І знову кинулася у словесну атаку Пролунав дзвінок у дверях І Василь пішов відчиняти, радіючи, що він обірвав суперечку Побачив Олексія безверхого І здивовано змитнув бровами «Ой, радуйся, земле, син Василь народився», – зарокотав Олексій і обняв його. «Вітаю, друже, вітаю, дорогий!» – він дістав із гортка булаву. «А це тобі, щоб гетьманував над усіма, хто ще не втримав смак волі і любові до України!» «Дякую, Олексо, роздягайся». Вони зайшли до кімнати. «Син над синами, знову з нами», – з іронічною урочистістю, – мовив Юрко. Дідька де не посій, то він вродить», – безверхи сів до столу. У його житті сталося багато перемін. Він перестав випивати, одружився на молодій акторці, мав двох білявих, схожих на нього донечок. Природа, мов би, повертала йому якийсь борг. На кожному мітингу лунав його розкотистий голос. Навіть балотувався в народні депутати. Але не пройшов і плекав надію, що це прикре непорозуміння виправить, коли прийдуть наступні вибори. Втішав сам себе. «Із Божою та Святненковою допомогою те станеться». Епоха мого принизливого існування має скінчитися остаточно і безповоротно. Був серед найактивніших патріотів-демократів. «Що тобі налити?» – запитав Василь. «Води. Свою норму я виконав за всіх своїх нащадків до далекого коліна». Він звівся. «Дорогий друже!» Тут тобі, знаю, мабуть, стільки наговорили та набажали. Ні, поки що ми провели тут поліконфесійну конференцію, серйозно мовив Юрко. Василь лише брав участь в обговоренні доповідей представників усіх релігійних течій та релігійних організацій які у нашій п'яній від щастя молодій державі прирівняли до православної церкви. Усі рівні, що чернець, господи, прости, що сатаніст, бо вийшли ми всі із народа. Я, Юрцю, знаю, що це. Це біла гарячка. Моторошне, скажу вам, відчуття. Втун йому додав безверхий. «Однак це мене. Давайте повернемося до Василя та ще й Святненка». Він зробив паузу. «Я тобі бажаю, друже, щоб ти із мученицької Голгофи зійшов на говерло слави та щастя і ніколи її не залишав». І ще такий козацький тост, який почув недавно в одному товаристві. Щоб тебе ніколи не нас лихо. А як нас дужине, то нехай вкусить захолошу. І хай при цьому у нього всі зуби повипадають. А як у нього повипадають зуби, то яке ж це лихо. За зубе лихо!» – виросла Ірина і першою дзенькнула об Олексіїв Келих. «Дай, Боже, друже, щоб тебе ніколи не зраджували ні люди, ні дружина, і головне – однодумці!» «Я вас запрошую на наше зібрання! Як вас звати? Бо мене Ірина!» «Син над синами!» – відказав безверхи. «О, в цьому щось тає! Це псевдонім?» «Майже. У мене був період у житті!» коли я дев'ять місяців носив чорні роги. І за це одержав цей титул, серйозно мовив Олексій. Після цього зрозумів, що Бог такий є. Вам буде цікаво у нас. Неодмінно ви повинні до нас прийти на зібрання. Я нічого нікому не повинен, хіба що померти. І нічого вже не шукаю на свою голову, Відказав безверхий. «Ні-ні, ви помиляєтесь? Ви такий сприятливий матеріал». «Пані Ірино, – дражливо мовив Олексій, – я не матеріал, а нормальний. Ну, може, не завжди чоловік». «Пошли, Боже, щоб вони побилися, а ми подивилися, – Голосно мовив Юрко, і всі засміялися, задзвеніли келихи, застілля перейшло у веселе русло. Лише одній людині було тут незатишно і самотньо Миколі. Микола скосив на Ольгу очі. Вона просиділа мовчки, поки тривала ця довга суперечка. Не дивилася у його бік, не озвалася словом. Кожним нервом відчував її зневагу і холод. Це зачіпало його заживе. Він вийшов за столу, зодягнувся і залишив квартиру. Застілля втомило його. Почував себе тут зайвим і чужим. Це відчуття усе частіше і частіше супроводжувало його, і він починав до нього звикати». Спочатку в товаристві давніх друзів, потім поруч із Ольгою, сам не пізнавав себе, все дратувало в її поведінці. Не такий зварила борщ, забагато поклала в нього квасолі, несмачні варила галушки, влаштовував допит, куди вона діває гроші. Тоді вона вручила йому той список куплених продуктів, необхідних речей і сказала ненависно «Наскнару, рахуй, я нічого не витратила зайвого». А потім заборонила бачитися із Дариною, доки їй не виповниться шістнадцять. У тобі оселилося кілька демонів відразу, нехай вони не наближаються до її душі. Плоди собі із тією, що так втішає тебе перунчиків, свароженяток, дашь божаток, а нас не чіпай. Потім відчуження з'явилося в стосунках із батьками. Ні батько, ні мати не зрозуміли, як він не пояснював, що таке рідна віра і звідки вона йде. Хотів був повиносити з хати ікони, лампаду, а мати вигнала його, сказавши, ти к лихій годині із своєю вірою». Я з цими іконами вінчалася, одержала благословення від своїх батьків, а ти її хочеш винести на горище? Не на горище, а спалити, порубати на дрова і спалити». Микола зірвався на крик, був, а мати остудила його спокійною фразою. «То тільки більшовики викидали і палили, а тепер і ти! Тобі щось пороблено, сину!» Юрко від нього віддалився, святненки лише зовні підтримують колишні добрі стосунки, і він їм не прощав відданості жидівському богові. Для них святе те, що йому ненависне. Лише у колі своїх одновірців почував себе інакше. Там відтавала його душа і наповнювалася радістю, впевненістю. На відстані серця відчував щось всесильне, таємниче, рідне. Микола йшов берегом, лишав у піску глибокі сліди. Віднедавна чув у собі не раз дивний голос, що втішав його і навіть хвалив. «Молодець, Микола, ти серед справжніх українців. А то все за проданці, що вірять у розі п'ятого. Та ж ніякий він не Бог, а лише равин. Вас знесилила християнська віра. Колись ви завойовували інших» тепер самі серед поневолених.